Neandertalena akilesentendoia. Neandertal batek eta gure espezieko edozeinek lastarketa bat jokatuko balute, neandertalak galduko luke. Ondorio hori atera dute Arizonako unibertsitateko antropologoek bi espezieen akilesentendoiak aztertuta. Are geiago, neandertalak desagertu izanaren gakoa hor egon daitekeela iradoki dute, alegia, litekena dela horixe bera izatea neandertalene akilezen tendoia, ainjustu. Berez, neandertalak gu baino korrikalari eskasiakoak zirelako ideia ez da berria, baina etzegoen horren aldeko frogarik. Orain, Arizonako Unibertsitatean egindako ikerketak erakutsi du, gutako motelenak ere tarteaterako liokeela neandertal harinenari, zergatik eta akilezen tendoian dugun aldeagatik. Korrika egitean energia biltegi baten gixara funtzionatzen du akilesentendoiak edo orpazurdak. Malguki bat bezala, oinak lurra jotzean luzatu egiten da eta atzera bildu egiten da oinari altzatzen laguntzeko. Ikertzaileen ustez, zenbat eta energia gehiago gordetzeko gaitasuna izan zurdak, orduan eta hobeto egingo du lasterka korrikalariak. Hori bai eztatzeko, iraupeneko lasterkariak aztertzen asizen Arizonako unibertsitateko David Rachel antropologoa. Erresonantzia magnetiko bidezko irudigintza erabilita akilesen tendoiaaren luzera eta korrikalarien eraginkortasuna proportzionalak zirela frogatu zuen. Izan ere, tendoia laburra bada indarrandia behar da luzatzeko, eta beraz energia asko metatzen du. Horren bestez, akilesen motza duten korrikalariak eraginkorragoak dira, hau da abantaia dute tendoi luzea dutenekiko. Horren ondoren, reitzelek neandertalen fosilak ikartu zituen, eta konturatu zen, haien orpoetako ezurrak askozare luzeagoak zirela gureak baino. Ondorioa, akilesen tendoi luzeak zituzten, hau da, ez ziren hain eraginkorrak lasterka egiten. Reitzeleen arabera, seguru asko neandertalek ez zuten bide oso luzeak ibili beharrik izaten, izatzeko ere, trebeak ziren, animaliak zelatatzen eta ezustea arrapatzen. Aldiz gure arbasoak Afrikako sabana beroan bizi ziren, eta animaliak izatzeko, distantzia handiak egin behar izaten zituzten aien atzetik. Hortaz, korrika egiten eraginkorrak izatea beste aukerarik etzitzaien geratzen, bestela ito egingo ziren. Beste ikertzaile batzuk urunako joan dira beren ondorioetan, Eta neandertalak desagertu eta guk iraun izanaren gakoa akilesen taloian dugun aldean dagoela proposatu dute. Haien esanean klima hoztuzenean eta baso itxiak tundra bilagatu zirenean gure arbasoentzat onuragarriak izan ziren eremu zabaletan eizatzeko trebezia eta korrika egitekoa almena. Horri esker gailendu hitzaizkienean neandertalei hipotesiak zenzuzkoa dirodien arren, esperientziak erakusten du alakoak zu zia sartzea komeni dela. Izan ere, Neandertalen desagerpena azaltzen zuen hipotesi bat baino gehiago bertan bera utzi behar izan dute, hipotesiaren aurkako frogak aurkitu ondoren. Hori gertatu da adibidez aurten bertan elikaduraren hipotesiarekin. Hai justu, duela gutxi arte, zientzialaria asko uste zuten elikadurak eraman zituela ondamen neandertalak. Haien bazuluetan eta bizilekuetan topatutako fosiletatik ikertzaileek ondorioz zuten neandertalak aragila lehutxak zirela. Alabaina, neandertalen hortzetako arrastoak ikertu dituzte berriki eta konturatu dira okertzeudela. Neandertalek, aziak, frutak eta landareak jaten zituzten. Bizilekuetan espadituzte landare jatorriko azterna gehiago topatu, haiek ezurrak baino errazago galtzen direlako da es alakorik biltzen eta jaten ezutelako gainera sutan egiten zituztelako frogak ere aurkitu dituzte beraz oroialeak ezezik sukaldariak ere baziren baina korrigalariak ez oraingoz ez dirudienez garan argitaratua